Može neko da postavi pitanje zašto to da konkretno ovaj evanđelski odlomak naše crkva toliko puta čitao u toku godine je li mogli se da nema ništa novo Moguće da se to ne proširi, eventualno zamijeni nečim drugim. Je moguće je da isti ovaj odlomak, isti ovaj događaj iz Martine, Marine i kuće četvorodnevnog vazara, crkva do ovog našeg dana i do ove svete liturgije, predloži narodu Božjem bezbroj puta. Samo Gospod zna, braće i sestre, Otac njegu i duh Otca našega, koliko je puta ovo evanđelje pročitano. Sa druge strane, koliko ljudi je u kuće, prijatelja, rođaka, koliko se razgovora vodilo, koliko se razgovora i danas vodilo. Koliko i danas ljudi, poslanika ovoga svijeta, ulazi u kuće, ulazi u društvu, ulazi u strukture državne i društvene, međutim, ti razgovori s strahovitom brzinom zastarijevaju. I ukoliko su ispraćeni tekstom, oni vrlo brzo bivaju bačeni. Neaktualno. Otkud onda? da ova priča ovaj susret ova posjeta zavređuje toliku pažnju naše crkve o tome treba razmišljati na prost događaj čovjek u kući i ljudi oko njega i razgovor se vodi čak se i neko posluženje sprema a crkva nikako da se odvoji od tog događaja i kad god se slavi praznik presvete bogorodice sa ovim odlomkom iz stupa i evo kako mjesto zauzima na samoj svetoj liturgiji otkuda to braći i sestri otuda što i koji razgovara, onaj koji govori i onaj oko koga se narod u kući sabrao i koga Marija sa takvom pažnjom sluša nije običan čovjek on je istiniti čovjek ali nije samo čovjek on je i istiniti Bog i naša crkva želi, mada mi to danas, a nije ni ranije to ovako bilo, želi da ga prihvatimo, želi da ga priznamo, želi da vjerujemo u njega kao Bogo čovjeka. Ako se malo zainteresujemo za istoriju naše crkve i sve one borbe koje je ona vodila protiv duhova ovaži i obmane, Primijetit ćemo, braći i sestre, da je učenje o obavloćenju Božijem uvijek bilo ugroženo pritisima duhova laži. Toliko je jeresi, toliko je, braći i sestre, strahovitih udara bilo upravo na to učenje, da je sin Božiji U isto vrijeme i sin čovječi, da je sin Oca Nebeskog postao sin djeve i da je postao čovjek primivši ljudsku prirodu, sve ono što i mi imamo. Mi danas, nažalost, nismo mnogo zainteresovani za tu istinu. Međutim, crkvi ona važna kao srce. Crkvi je ona važna kao život. Crkvi je ona važna, braći i sese, kao vječnost. Kao naša vječnost. Crkvi je ta istina važna. Kao što je važna vječnost svih nas, ljudi dana živih i svih onih koji su živjeli. Jer bez te istine i bez takvog vjerovanja života vječnog nema, braći i sese. A duh smrti duh obmane, duh zla, znajući za to, od prvih dana crkve od onih apostolskih vremena napadao je taj dogmat o vapućenju Božijem. Vi znate, vi se sjećate, vi danas možete u to da se uvjerite ako pročitate svetog apostola Jovana Bogoslova, koji još u ono vrijeme upozorava crkvu i narod crkve da budu oprezni i da razlikuju duhove govoreći čuvajte se dječice i razlikujte duhove, nisu svi duhovi od Boga ima duhova koji dolaze od Antihrista ima zlijih duhova čuvajte se dječice, nisu sva učenje od Boga Ima učenja koja dolaze od nečistog duha, od duha laži, od oca laži i obmana. Čuvajte se, dječice, nisu svi učitelji od Boga. Ima učitelja šal, koje šalje satana, braća i sese, koji su iskunjeni njegovim učenjima. A onda, upozoravajući da je i način kako da ih razlikujemo, pazite, sveti apostol, I to Jovan, bogovidec. A taj metod crkve i danas predlaže svoje djeci, poskušnoj djeci. Pa kaže, a ovako ćete razlikovati duha zlobe od duha istine. Istinito učenje od zlog učenja. Istinite učitelje od zlih učitelja. Evo po čemu, pazite, apostolska pouka. Apostolski metod provjeravanja duhova, ispitivanja duhova, evo po čemu, Sva, citiramo, svaki onaj duh koji ne ispovijeda, koji ne uči, koji ne propovijeda da je sin Boži, da je Bog postao čovjek, da se ovaprotio, da je kao čovjek živio među nama. Da je pio mlijeku iz Dojki žene, presvete bogorodice. Da je nosio tijelo sa svim svojstvima ljudske prirode, braći i sestre. Da je imao, ali bukvalno, sve što i mi imamo. Da je imao dušu, um, volju. Imao tijelo. Ako tako ne ispovjedamo i ako nas tako ne uče da vjerujemo, Taj duh, pazite, to nije neka istina koja je niža od istine koju crkva propovijeda. To nije neko učenje koje je blisko učenju crkve. To nije neka vjera, braći i sestre, koja je bliska pravoslavnoj. To je smrt. To je otro. To je džavo ušetao u tebe. To je džavo ušetao u narod. To je Duh Antihrista. Danas, nažalost, mali broj ljudi vjeruje apostolskom vjeru. Mali broj ljudi, vjerujte braći i sestri, ovo su informacije sa terena. Kao sveštnici imamo pristup, imamo komunikaciju, razgovaramo sa ljudima na te teme. Vrlo mali broj ljudi ima apostolsku svijest, apostolsku vjeru. Da je u tijelu Isusa, Sina Djevinovi, živ, sami Bog. Da je u njemu, braći i sestre, prisutna sila Božija, vječnost Božija, mudrost Božija, život Božiji. Sve baš u njemu, u ovome koji sjedi u domu Marije i Marte. Zamislite kakva je to tajna, kakva je to uzvišena slika, da Bog koji time što je primio tijelo uopšte se nije izmijenio, braću i sest, to je mnogo važno da znate, jer crkva nas to uči. Njegova božanska priroda nije pretrpjela nikakvu izmjenu. To što je postao čovjek Ni u čemu ga nije umanjivo, kao Boga, i ni u čemu u odnosu na oca i Duha Svetoga. Obratite pažnju, ni u čemu. I onda imamo svedeću situaciju. Onaj koji sedi u mom domu, onaj koji sedi za mojim stolom, onaj koga slušam kako priča kome posmatram kretanje usana, čiji glas čuje, čiji dodir mogu da osjetim, On me dodiruje, braćo i sestre, a preko njega, u njemu, dodiruje me sami Bog. Pa zar ste niste uvjerili, ona sila koja se projavljivala, džegod se pojavio, bolesni koja bježe od njega, demoni, braćo i sestre, koji panično napuštaju mjesto i svoje obitovišta, džavo imani, panično napuštaju, mole, obratite pažnju, mole da ih netjera tjera u bezdan, Mole da im dozvoli da uđe u svinje, drski, neumoljivi demoni koji ne pozaju nikakvu drugu silu, braći i sestre. Pred čovjekom, pred Isusom, pred Sinom Božim drh kleče i mole. A šta su oni to prepoznaju njemu, braći i sestre? Samo brlinu čovječiju, samo neko porijeklo, premenito, mudlost do tada neviđenu. Ali čovječi, ne braći i sest, oni su u njemu osvjetili samoga Boga. Ne proroka, ne svetitelja, nego samoga Boga. I demoni u mnogim situacijama mogu da budu naši učitelji, braći i sest. Demoni, kako je to gospod premudru uredio, mogu da nas utvrde u našoj vjeri u svetu i čudesno ovaproćenje gospodnje. Drhte pred čovjekom. Ali ima u našoj crkvi jedna izvanredna mogućnost da u toj istini budemo, u njoj živimo, u njoj istrajemo i od nje nikad odbivo bilo kakvim pritisima da se ne odvojimo. A to je upravo ličnost čije su dojke, kako uzviknula žena duhom svetim nadahnuta, blažena utroba koja te nosila i dojke koje si sisala. E upravo ta utroba, braći i sestre, i te dojke potvrđuju da je zaista postao čovjek. Ikona koja nas je danas собрала, ikona tvoje ručice, čudotvorna ikona. Igumanija hilandarska igumanija nas, braći i gumanija Svetogorskа. Podsećana zbrači se ali tihim mističnim učenjem i glasom, mističnom simbolikom da je Bog ipak postao čovek. Jer danas ne ređkos Da opet čujemo ubitačna učenja, da je samo čovjek i da se začeo od, da sad ne pričamo kako oni to govore. Ili, ona druga učenja, da je on bol, ali da nije posto čovjek, da su se njegova javljanja u vidu čovjeka dešavalo, ali da on nije zaista posto čovjek. Imate i lijeve i desne krajnosti, ali nikako da nas nauče onome... Šemu nas Duh Sveti uči da je postao čovjek, da je u njegovoj ipostasi sjedinjena i božanska i čovječanska priroda. Kako reko smo, bez takve vjere, spasenja nema, braći i sest. Možemo mi da se trudimo koliko god oćete, ako takvu vjeru nemamo, ako mi, gospoda, na takav način ne pristupamo, Nema spasenja, braći i sese, zamislite to. To je strašno. Sjetite se jeretika. Rekao bi čovjek, blaga odstupanje. Kakve veze ima odnos volja, odnos priroda? Danas o tome niko, braći i sese, više i ne razmišlja. A samo jedno malo odstupanje odvaja nas za čitavu vječnost od njega ovakoćenu. Zato su čudotvorne ikone, prije svega Majke Božje, pa i svih drugih svetitelja koji izobražavamo na ikonama, podsjećanje i potvrda da je ipak postao čovjek. Jedna od ikona koja je vezana za strahovitu borbu protiv jeresi ikonoborstva, koja je crkvu potresala čitav jedan vijek protiv koje su se borili naši sveti oci, među kojima posebno mjesto zauzima sveti i čudesni, bogo nadahnuti, pjesnik crkve, Jovan Damaskin. Bilo je upravo ikona Troje Ručice. I ona, braće i sestre, srpski narod, a eno je na naju mjestu, eno je na tronu svetoga Save, braće i sestre, Na igumanskom tronu Svetelogavrih Ivan Dara podsjeća nas, a mi to često ne razumijemo. Bili smo talmo nejedni i gledamo narod, braće i sestre, drugo često prilazi nepravilno. Poštuje je, ali je i odvaja od crkve. Poštuje kao izvor sile, ali je na taj način odvaja od arhi izvora. Odvaja ikonu od majke odvaja po od sina na taj način odvajući se od crkve, od oca od duha svetoga i onda od tog pokloničkog putovanja od tog cjelivanja nema velike koriste, braće i sestri šteta je veća jer je i mogućnost bila velika zato sve naše čudotvorne ikone a među njima evo danas proshvaljamo ikonu toj ruči evo je tu pred nama ta ikona koju celijevate blagoslovje Svete Lavre Hylandara Hylandarskog bratstva Igumana poklonio našoj obitelji i društvu prijatelja Svete Gore Tvoje Ručice ona nas braća i se prije svega podsjeća da je Bog postao čovjek i da se od te istine nikako ne odvajamo treća ruka koja je pripojena. To je ruka borca za tu istinu. To je ruka koja je svojim pisanjem kao munjama pogađala sve one laži i lažne učitelje i moćne careve koji su nasrtali na tu istinu. Znate vi da je bilo vremena kad su ikona većeli srkve, kad se na njih pluvao, ne samo ikone, nego i mošti svetitelja. I pazite, to od strane crpe, kao neka manja, kao neko ogudilo. Zamislite mi da počnemo, pa da pazite, postoji ta opasnost, da izbacujemo ikone, a da mislimo da Bogu službu činimo, da ubijamo svetitelje, da sjećujemo ruku svetom Jovanu Damaskinu, da ubijamo monahe, sveštenike, da zatvaramo episkope po 30 godina u crkvu zato što ne daju ikonu. A preko ikone, šta štite? A, Ivane, šta misliš ti? Boreći se za ikone. Šta oni štite? Zašto se oni bore? Koju istinu? Molim? Nego za ikone koji se bore, kojih štite. Bore se za istinu, za dogmat ova poćenja. Ne daju, braće i sest, jer ako je Bog ostao čovjek, da možemo ikonu. Pogledajte koliko puta, dešava se lik gospodnji, lik Boga, a pored njega lik nekog čovjeka. Na istoj celivajućoj ikoni, na nalonju, lik, lice Božja, a pored njega lice mučenika, lice svetitelja, lice učitelja, lice apostola. Бог i njegovo lice, čovječije lice i pored njega sveto lice nekog A da ne govorimo o licu majke i njegove presvete bogorodice. Ruka svetog Jovana podsjeća nas, braći sestre, na Bogu za istinu, Bogu za čuvanje vjere pravoslavne. U čijem srcu, obratite pažnju, braćo i sese, srbi pravoslavni, mi smo to u velikoj mjeri zaboravili. Mi ju rišamo na glinene golupčiće, a pokrali su nam riznicu srca, uzeli su nam tu vjeru. Mi više kao narod, nažalost, većina naroda ne vjeruje u tu istinu i svoje živote ne temelji na njoj i zato smo se razlećili po bilome svijetu i zapadno, i istočno i severno i južno, ne bi li u pomoć tražimo pomoć od aviona od raketa evo još malo i mi od van zemaljaca od van zemaljaca braći i sest, ide to, vrlo brzo će ne ići, najavio je otec Serafim Rose, e ne, fenomen nema pomoći a još će tek da zagusti Nema pomoći, a pomoćnik tu, sa nama, među nama. Ime iznad svakog imena, kako reče Sveti Apostol Pavle, u poslaniju. Zato, cjelivajući ikonu presvete Bogorodice Trojevočice, svjetimo se, brađe i sve svetog učenja. Provjerimo sebe, provjerimo svoje srce, provjerimo svoju vjeru, provjerimo svoje temelje, braće i sestre. Taj kamen, on ne može biti na vrhu. Taj kamen mora biti u dubinama našeg bića. On mora biti ugalni kamen. Je li ti vjeru u ovo počenje? Sporedna. Srušit se kuće, srušit se ličnost, urušit se životu i ovaj vremeni, a vječni ti je ugrožen, Može njega da izgubiš. Zato tu vjeru treba da vratimo, braćo i sese, u središte našeg bića, da nam sa njom počinje dan, da kroz nju dan protiče, da u njoj i noć dočekujemo, imajući tom vjerom nezaogaznu svjetlost u srcu. I ukoliko, braćo i sese, bude Bilo potrebno da za tu vjeru i postradamo, da za tu vjeru i ruke i noge izgubimo, da nas za tu vjeru gone, progone, muče, istjazavaju na razne načine, po Božjem dopuštenju i po našim mjerama. Presveta Bogorodica može da nas izcijeli, braći i sestri, rugu Svetoga Jovana, nisuštili hirulazi, I to uopšte nije dugo trajalo, pritom bila je odvojena od tijela. Nego presveta Bogorodica svojom silom i materinskom smjelošćom, iscijeli. I tom rukom Damaskin je kasnije, pisao mnoge službe koje je do dana današnjeg pojemu. Ispunio nam je crkvu divnim himnama, tom rukom braće i sestre, ne odstupit ćete istinu. Zato i mi, kao narodi, kao pojedinci, kao porodice, treba tu istinu da držimo visoko, visoko, visoko, da je čuvamo, da kadimo, braći se, da se poklanjamo. Kad se poklanjamo ikonama, kad palimo kandile ispred njih, kad ih kadimo, mi se klanjamo toj istini, spasonost na istini, o vlopoćenju gospodnjem, o vlopoćenju našeg spasitelja, o dolazku Boga u naš svijet, U našu prirodu, u našoj životu. A pogledajte veličanstvenu scenu. Spasitelj u kući. A samo Martinu. Marinu je vazaju. Ukoliko domova je on ušao, braći i sest. I one priče koje imamo u evanđelju, oni dan danas ulazaju u naše domove. I dan danas, ukoliko mu otvorimo vrata. Ukoliko ga slušamo kao što ga je... Marija slušava. Ko danas, braći i sestri, sluša gospoda kao što ga je Marija slušala? Sve zaboravila. Osjetljiva je silu. I sluša riječi koja izlazi iz njega. Hoćeš i ti toga da sudostojiš? Evo ti ga odmah. Da ne govorimo svetoje liturgije. Liturgija je, braći i sestri. To je uzvišenije. To je najuzvišenije što može da nam se desi. Ali ako hoćeš i kući, ako hoćeš i nasano, uzmi evanđelje uzmi bilo koje, Lukinu, Markovo Mateovo, Jovanovo uzmi čitaj eto ti ga gospodu kući okupi familiju, okupi porodicu sjedite nek žena prestane sa kuranjem poješte se ili jelo se svaki dan jedemo i pijemo da sjednemo i da čujemo rič gospodnju da se čelja da okupe da slušaju Boga koji je došao u njihovu kuću i drugo važno, da ga ispovjedamo kao ovaproćenom i opet podplačujemo, a i ovaj praznik nas na to pocića, da zabragodarimo onoj kroz koju se ovaproći. Pa i mi, kao ova žena iz naroda, pa i mi smo dio naroda Božije. Dakle, brađe i sest, pa da uzvikujemo i majke da uzvikuju, i oci da uzvikuju, i djeca da uzvikuju, a da ne govorimo nama svešteno monasima, monasima, a najbolje svi zajedno, kao ova žena iz naroda i mi danas, zašto da ne? Možemo, dato nam je, da pjevamo i da uzvikujemo majici ovoproćenog Boga. Bragoslovena si ti među ženama i bragosloven Plod utrobe tvoje, da uzvikujemo blažena utroba koja te je nosila i dojke koje si sisao. I na taj način, braće i sese, da uskladimo svoju vjeru sa vjerom svih naših svetih predaka, sa vjerom svetih apostola i da se usaglasimo sa voljom Boga našeg, spasitelja naše, kome i mi danas, klanjajući se Ikon i troje ručici, poklonimo se, proslavljajući ga u Otcu i Sine i Sv. Duhu. Duhu. Amin. Bože dajmo.